Jag heter Linnea Pettersson och jag är hemlös i sju veckor. Istället för att sova i en busskur tänker jag ta min resväska och sova hos så många som möjligt i en journalistklass 12. Så följ med mig på resan bland roliga barnomsminnen, framtidsströmmar och diskussioner kring vad som hänger på väggarna. Linnea flyttar in. Hos Martina Sandström. Vilken dörr går vi in i? Det är den här. Vart mm. Hur länge har du bott här? Jag flyttar in hit precis innan utbildningen började, så att nu har jag bott här i, i lite mer än två år. Det är ändå ett tag. Mm. Mm. Jag trivs här. Va? Vad fina den Du Det ser jättefint ut. Ja, så grejen är att nu när man har bott hemma i veckor hela sommaren, det är ju typ största till att jag har saknat Kalmar så mycket det är för att jag har så himla bra lägenhet. Jag skiter i skolan och mina vänner. Det är min lägenhet som betyder mest. Kommer du flytta ifrån den här sen? Ja, så jag vill ju jag vill ju flytta ifrån Kalmar fotas möjligt när utbildningen är klar. Varför då? För jag känner att Kalmar är en väldigt bra studentstad och jag trivs jättebra här. När man liksom pluggar och har liksom kompisar och så, men jag skulle inte tycka att det var så roligt att bo här annars. Jag vill till något större, liksom detta är ju en mindre stad än Växjö. Jag vill ju till något större än Växjö för att liksom få känna hur det känns. Så det är väl därför. Mm. Men vad skulle du vilja flytta till? Det är ju det är ju Stockholm eller Göteborg. Grejen jag vill, så länge jag liksom inte har hunnit binda mig eller så länge jag är ung så vill jag i alla fall börja med att testa på storstadslivet. Liksom, äh, st äh, Stockholm i första hand. Äh, och sen får man se sen. Jag kommer ju inte vilja bo där när jag liksom skaffar familj, tror jag inte. Men äh, i alla fall testa på något år, kanske. Men nu bor du i Växjö? Eller borde? Var det bilda i stan, eller? Eh, när jag bodde hemma. Mm. Jag eh, har bott i en stadsdel som heter Reppe, om man nu kan kalla det en stadsdel. Det, det ligger ju... Ja. Vad heter? Är det en ort? Ja, det är nog någon ort ändå? Ja, eh, en ort som heter Reppe som ja där skolan har legat precis vid eh, våran villa eh, tvåvåningshus eh, och eh, det har ju ja det har ju varit lite så där man har känt att det är ganska långt in till stan men samtidigt är det ju inte superlångt inte stan, man kan ju fortfarande cykla liksom så... och det är ju tillräckligt ja. nära också för att känna att man bor i stan man har ju stan ja. och man, så man kan gå ut på kvällen och så mm. så det har funkat bra sen borde jag ju två år tror du var ungefär två år ja. är i en lägenhet in i stan också när jag jobbade på Visma, SPCs. Vad är det för Det är ett Stort företag i Växjö. Det finns på flera ställen i landet och även i Norge. Men i Växjö är det kanske runt 300 anställda. Som sitter och vad heter det, programmerar datorprogram. Faktoreringsprogram, bokföringsprogram, löneprogram- Skattedeklarationsprogram, alltså just program för småföretagare, är det främst då. Så där jobbade jag som supporttekniker, och kunderna kunde ringa in till mig och fråga hur gör jag nu när jag ska betala ut semesterersättning typ i programmet? Så fick jag guiderna. Och där jobbade jag i två år. Jag säger vad fan som är låter ändå bra, jag säger vad fan som är låter ändå bra, jag säger vad fan som är låter ändå bra, Så zigzag, zaga, zag zaga, zag zag Jag säger vad fan som är låter ändå bra, jag säger vad fan som är det låter ändå bra Alltså jag ser mig nog bok själv i en lägenhet, en fin lägenhet dock. Det är så sorgligt att jag ser mig bok själv. Men alltså jag... Jag är det väl inte ändå? Nej, men alltså... Andra kanske har liksom en, en syn på framtiden att man liksom är tillsammans med någon. Kanske till och med få skaffat barn eller så här... Bor i hus. Eller var man nu vill bo. Men jag tror att jag kommer leva ensam. Varför då? Jag vet inte. Alltså det är inte direkt jag vill det jag ville. Så. Men. Nej jag ser den bara inte som. Att det kommer ske. Jag tror liksom inte. Det skiter sig alltid. Nej. Jo. men det, det har det gjort hittills. Sen kanske det skiter sig. Nej, men det är ju hur jag är som person. Det är ju typ det jag med. Sen är det kanske lite det. Det är ju svårt att se sig med någon i framtiden som man inte vet vem det är också. Då är det ju väldigt svårt att se honom framför sig. Eller henne framför sig. Ja. Jo, men det känns ändå... Det är nog inte så många som ändå ser sig själv bo ensam. Fast man egentligen inte ville det. Alltså de flesta säger ju liksom. att man Alltså de flesta ser ju sig själv bo tillsammans med någon. Men har du gett upp att hitta någon? <tryck> Nej. Kanske inte gett upp så, men... Alltså de som man hittills har träffat. Och liksom resultatet av det har ju gjort man kanske inte är så hoppfull. Men jag har väl inte gett upp. Men inte direkt att jag jagar heller. Det får väl komma när det kommer. och, och Har jag den inställningen att det får komma när det kommer så kan det vara så att det kommer... Om något år. Men det kan ju också vara så att det inte kommer överhuvudtaget. Och det är jag liksom beredd på i sådana fall. Alltså det är, Då får det vara så. Litt samma liksom. Typ. Men här. har <hörde> du tid som jag bor själv? Alltså så är ju... Jag älskar att vara själv. Jag tycker det är skitskönt. Sen visst kan man ju få panik efter ett tag. Man behöver... egentligen liksom prata eller träffa folk, men... Jag bor ju själv nu. Och jag trivs jättebra med det. Och liksom jag har ändå så här Någonstans tänkt att jag ska testa att bo tillsammans med någon... Men när jag tänker en gång till så förstår jag att det skulle inte funka. Sen är det ju det man behöver ju inte bo med någon heller. Det är ju ingen som tvingar än att göra det. Nej. Det... Men det är ju smidigt om man nu väl träffar någon som verkligen funkar bra ihop med så är det ju smidigt. Mm. Om det nu är så att man ändå träffas varje dag. Men det är ju det. Det ska ju, det ska ju klicka liksom. Och det, man ska ju inte flytta ihop med någon bara för att flytta ihop heller. Nej. Det får ju vara någon bra människa. Mm. Bra människor växer inte på trän. Alltså det enda som dyker upp i mitt huvud När jag tänker på vad som är det pinsammaste Som jag har upplevt Det när jag gick i Fan gick jag I mellanstadiet Gick jag Och då hade vi så tävlingar I fridrott Mot andra skolor och då skulle jag springa 60 meter. Och... Ja, nu blir det lite... privata kanske också. Vi hade inte jättemycket pengar då. På den tiden. Så jag... Jag ärvde mycket kläder av mina bröder. Och jag... Hade... Hade inte... Några egna joggingskor. Så när jag skulle på den här tävlingen då så sprang jag runt och letade liksom överallt i huset efter liksom ett par skor som jag skulle kunna möjligen liksom ha och springa i. Äh, när jag skulle springa 60 meter. Det enda jag lyckades komma över var min stora bros så här basketskor. skor alldeles för stora och liksom superduper klumpiga som gick ju liksom upp över bristen svarta och vita. Och de här skulle jag springa i då, 60 meter alldeles för stora. Och sen var det några killar från en annan skola då som var liksom så här de snygga killarna som Ja, jag visste ju vilka de var men de gick på en annan skola och ja, man var ju lite små förkjust. och sen så, så började vi springa 60 meter då och de satt vi kanten av banan och i och med att de här skorna var lite för stora och de var inte riktigt liksom gjorda för att springa 60 meter in på liksom Idrottsbanorna. Eller så. Så då, då. snubblar jag. Precis framför de här killarna. Och. Och liksom jag glider lite på marken så byxorna åker ner. Precis framför dem. Och jag tyckte det var så jävla pinsamt. För liksom. Ja. Nej, det var så jävla pinsamt. Ja men jag är också Ja verkligen så här känslig ålder Och sen så Just att det skulle vara precis Framför dem när de sitter Alltså det var ju verkligen de satt ju precis vid banan Och jag trillar precis Liksom ute i när de sitter Och byxorna åker ner Det var pins pinsamt Men det är ju alltså det är också Det är också en jävligt sorglig berättelsen någonstans Vad skulle du vilja våga göra? Allt. Men det är ju det jag skulle ju vilja våga göra så himla mycket. Alltså som vi pratade om innan. Liksom de här grejerna som stoppar mig. För att jag inte tror på mig själv. Det, handlar ju, det gör ju att jag inte vågar. För att jag inte liksom tror att jag kan någonstans. Det handlar ju också kanske lite om att just våga. Göra någonting som känns obekvämt. Men då är det ju så himla mycket. Egentligen. Jag vill bara våga vara... Våga vara orädd. För allt. Får man skriva så? Det är jättebra så. Det har varit så skönt att bara... Kunna liksom göra... Bara vara bekväm i alla situationer och liksom bara köra. Hoppa falmskärm, hoppa bunky jump. Det är ett röde program. Mm. Jag vill ha en puss med, jag är fan ingen. Är fan ingen, är fan ingen. Jag vill ha en puss med, jag är fan ingen. Jag vill ha en puss med, jag är fan ingen. Är ingen, är ingen. Jag vill ha en puss med, jag det är ju liksom... Det här är ju mest kladd egentligen. Jag har ju gjort finare tavlor, om man säger så. Hur länge har du målat? Alltså, jag har ju... Jag har målat hela mitt liv. Mer eller mindre. Jag har alltid funnits där, liksom. Att jag, jag skissar. Jag har alltid på att skissa och måla. Var du den här när man gick i mellanstadiet som var när jag duktiga på att rita hela tiden? själva getta och sjuka på det. Eh, grejen var att jag hade en annan tjej i min klass som var snäppet bättre. Åh, oh, jobbigt. Mm. Så det var ju liksom... Hon som fick mest uppmärksamhet mm. när det gällde det. Men uh, mm. jag var ju en av de bättre i alla fall. Men när började du måla, om man säger, gå från papper till duk. På detta, vad kallas som färg? Kanvas. Ja, ah, färgen. Ah. Det är akryl. Ah. Färg. Uh, jag började måla med oljefärg först, kanske när jag var. Det var efter att mina föräldrar skilde sig, så jag måste vara 10-11 någonting när jag fick mitt första stafli, det som står i köket. Och då började jag måla med oljefärg. Eh, vilket. Jag är inte stor då, men som jag har förstått nu är äh, lite senare. Att man måste ha linolja när man ska måla med oljefärg. Äh, så, men det har jag ju målat med också. Alltså man blandar linolja och oljefärgen för att den ska liksom lösa upp sig. Men akryl är mycket enklare att måla med. För den är ju... Äh, den torkar ju lite fortare. Oljefärg kan man ju hålla på och bygga på och bygga på hela tiden. Men akryl torkar lite fortare och den färgen är lös liksom. Men vad är det du målar för? Vad har du för um, motiv nu när du målar? Ja, som du ser de här är lite, lite abstrakt. Mycket färg på de här. Men vanligtvis så gillar jag ju... Eh, och rita lite... Rita och måla lite... Eh, lite läskiga... Gestalter. Kan man säga så? Mm. Lite silhuetter eller? eller det... Mm, nej, det behöver det inte vara. Men... Ja, det är, lättare, det är lättare kanske att förklara liksom på det sättet jag skissar. Jag har en tavla där nere som, som är i mitt förråd. Det är en mörk, mörk skog. Och sen på en stubbe i skogen ligger ett vildsvins huvud. Och det droppar blod ner på stubben. Vad <laughs> symboliserar detta för någonting? Jag vet inte men jag gillar Alltså du ser ju mina tavlar. Det är liksom Dockor Som liksom Av Det är dockor utav Sten Ja typ Jag gillar ju det här läskiga Du sa ju innan att du ville ha ett foster I en glasbok. Ja, inte ett riktigt foster nu då. Utan ett loss. Jag, ja, men det, är, alltså det är, jag gillar ju det här läskiga. Jag, jag blir jättefascinerad och sånt. Alltså, konst som är liksom som skräck, som skräck. Som en skräckfilm. Det ska gärna vara liksom... När jag skissar så kan jag skissa... En blandning mellan en alien och en människa. Mycket sladdar och en del robotar, robotdelar. och kvinnor som är så smala så att de liksom man ser revbenen och ja, förstår du? <laughs> ja, den verkar vara lite olika ändå, men ändå. Mm. Lite läskigt tema på det. För jag menar, det här är ju liksom. Det här är ju inte läskigt. Det här är ju. En, det här ska ju föreställa en skalbagge. Och det här är... har egentligen från början har det varit något annat bakom det här svarta. Och sen har det blivit en bara skugga typ av välfärg. Men eh, tanken är ju att jag liksom. Jag vill göra läskig konst. Det är att jag behöver få utlopp för min kreativa sida. Och det är typ någonting jag liksom ibland kan sakna. Just den här, att sätta på musik. Gärna elektronisk musik, glitch. Något som liksom är också ljudmässigt ganska läskigt. Man kanske någonstans hör liksom droppar i ett avlopp. Eller klok. Nu går jag väldigt. Nu vet inte jag vad jag tar vägen någonstans. Men och sen så bara få liksom. Bara. Låta liksom händerna gå. Utan att ens egentligen tänka på så mycket vad man gör. Utan. <här> ja. Har du någon tanke när du börjar? Ibland. Ibland bara blir det. Det här är ju liksom. Det här har ju bara blivit. Det här är inte ens någonting jag är nöjd med. De har bara åkt upp för att ja, ge en liten färgklick. Jag kan okay, visa vad jag sitter och gör på lektionerna. Det på det gärna göra. Oj, där har jag min väska i dörröppningen. Va? Där har jag min väska i öppningen. Alltså grejen är så här. Jag skissar ju mycket. Jag har ju skissblock. Så jag skissar ju mycket liksom. Eh, liksom med penna och papper. Men i och med iPaden så har jag märkt att liksom antingen att man kan fotografera en skiss man har gjort. Och sen färglägga den på paddan. Väldigt lätt. Eller att man kan sitta och leka med, med bara paddan direkt. Så det är sånt här sitter jag och gör på lektionerna. Äh, konstiga. Alltså äh, var kul det är. Eller min kompis blir lite rädd för mig när jag sitter och gör de här grejerna. Här ser det vad jag pratar om, kanske. Mm. Oj. Det är liksom som en spegel på något sätt. Ja, inte den då, men den. Mm. Det måste vara svårt lite. Men här har jag använt en app för att få det liksom att det ska dubbleras. Jaha. Så. För de är avskola. Detta är originalet. Och sen. Ja, här pratar jag. Jag pratade om att bland mellan alien och människa. Och lite robotinslag. Kan man säga. Det Här är en tjock robot. Det är inte så ofta om man ser det kanske. Nej. Han är ritad direkt i paddan. Och här är också en som jag ritat direkt i paddan. Och här är en get i rymden. Den utgick jag ifrån när jag skulle göra skalbaggen där. Det blev inte... Ja, det blev inte så bra. Här är... Det här, förstår du vad jag menar att jag, jag gillar det här när det är lite läskigt liksom mm. det här är en väldigt smal tjej i handbojor Den, det här är originalet det är ändå fruktansvärt coolt här är en alien igen en smal alien människa lite robot ändå Jansson. och lite robotinslag i ansiktet igen här är en eh, kvinnlig robot, eh, människorobot och hennes lilla kompanjon. Det är väldigt skönt ändå att gå. Vad är morgon? Ja, det är det. Och det är en ganska fin väg att gå. Det är mycket träd och när solen lyser igenom, det är, det är fantastiskt. Och man, man hinner liksom slappna av lite innan man kommer till skolan på någonting. Ja. Här brukar jag gå ibland lyssnar jag på musik. Ibland bara går jag och bara lyssnar inte på någonting. Lyssnar på ljuden. Som en just barn. nu är min rullväska. Ja, din rullväska. och Där är två, är två stycken som springer och flåsar lite. Men du äter inte frukost? Alltså jag är ju jättehunger jätte nu egentligen. Men jag tycker det är jobbigt när man ska gå upp tidigt att äta frukost. Jag har svårt att få i mig någon frukost då. Men annars när det är lite mer sovmorgon. Oj. Då, då kan jag äta frukost och då blir det ofta eh, äggröra och bacon. Åh, oh, vad, gott. Mm. Oh, vad gott. Jag är ledsen att jag inte bjöd dig på <laughs> det är idag, det är Min äggröra är ju fantastisk. Kolla här bara. Nu när solen skiner igenom här i träden och det blir liksom en, en ljuslinga det är fruktansvärt fint. Det är det. Verkligen. Mm. Man hinner komma in lite harmoniskt i världen innan man sätter sig i salen och lyssnar på Maria Elliot. Ja, verkligen. Det är skönt. Vad har du annars för morgonrutiner? Eh, ja, det bråser lite då på... Eh, hur lång sovmorgon man får. Jag brukar ju vakna hyfsat tidigt i vilket fall. Men sen kan jag ju liksom ligga och dra mig i sängen och kolla på olika tv-program på datorn. Och sen, och sen blir det frukost? Och sen går jag upp och så blir det frukost. Och sen gör jag mig i ordning. Hur tidigt kävs, eller hur sent kävs det? för att det ska bli frukost ja det är väl ja, om man börjar klockan elva så man i alla fall får sova till nio och sen kanske ja sova till halv tio nej gud vad svårt men eh, jag är ju som sagt jag är hungrig nu. Så nu hade jag ju velat ha frukost. Men du kan ju köpa någonting innan vi börjar. Ja. Och nu är det klockan ja, strax efter nio. Så vid nio tiden där kan jag nog äta frukost. Men hur gjorde du när du jobbade? För jag att du började tidigare. Ja, jag, jag började bo hos min pappa när jag jobbade i sommar. Och han eh, bjöd ju mig på äggröra, korv, bacon, det så här riktigt så här hotellfrukost. Så jag stekte eh, tomater. Och ja, det var fantastiskt gott verkligen. Men jag kunde inte få i mig det. Jag började åtta eller halv nio. Sådär. Jag kunde inte få i mig det på morgonen. Jag hade ingen matlust. Och då kände jag mig så dum att han skulle stå och liksom göra frukost med mig när jag inte kunde få i mig det. Så jag sa det till honom att nej, pappa du du behöver inte göra frukost med mig för att jag jag kan inte få i mig det så här tidigt. Så sen eh, åt jag inte frukoststressen av sommaren. Blir det inte svårt att jobba då? Nej. Eh, och det var faktiskt någon som sa på jobbet att man blir mer hungrig vid lunch tiden där om man har ätit frukost än om man inte har ätit frukost. Det stämmer faktiskt. Mm. Det är sant. Mm. Så <hör> jag, jag levde på snus och kaffe för det mesta.